Не завжди, я встав. Принаймні, не буду перераховувати ваші вади. У нього на щоках, від тамованої злості, заходили жовна. 15.45. Треба поспішати. І я відчув хвилювання. Микачур стривожено зеркнув на мене. Я одним стрибком подавав три сходинки до дверей. У вікні широка спина тренера. Він щось писав, сидячи за столом. Я постукав і, не чекаючи відповіді, переступив поріг. Павло Трохимович неквапно підняв голову, невдоволено примружився та, побачивши мене привітно, посміхнувся. А, це випадав руку. У вас ніяких новин? Поки що ні. Я з інтересом розглядав купки і вимпили. Мені б хотілося, Павло Трохимовичу, пойти той маршрут яким тренувався Руслан. Увійти, так би мовити, в його роль. Розумію. Я сам збирався запропонувати вам цю подорож, але подумав, може вам незручно з ніякою, тренер. Зараз підготуємо шортбот. Не треба. Ми своїм катером. Відмовився від його послуг. Хм, своїм? Ніби сторопів. Та замить опанував собою. Шкода, під вітрилом неповторне враження, а коли ще вперше, і мрійливо заплющився. Якось виберусь, пообіцяв йому. Тоді відведу душу. Перед тим, як замкнути кімнату, тренер пильно глянув її, наче для певності, чи нічого не забув. З приступок я побачив на тому березі голубий катер із щоглою, наш. Здалеку він скидався на Іграшковий. Ми порівнялися з Елінгом. — Михайло Степановичу, гайда з нами на морську прогулянку, — запросив Столера. Ви серйозно? — не повірю. З тобою, Павле, у Швердботі? Радутний не відповів. Мабуть, не дочув. — Нас доганяйте, нас! — кинув я Столяру. Спиною відчув погляд Микичура. За хвилину скриготнули залізні двері Елінга. Радутний знизав плечима. І навіщо відривати його від роботи, здовувався з На післязавтра ще треба відремонтувати три байдарки. «Стигне», – заспокоїв тренера. «Це займа в нас хвилин тридцять. Хай провітриться, дядько». Табурчак побачив нас і лінькувато встав. Ми зупинилися коло нього. Позаду – Засапано дихав столяр. Голубий катер уже відчалив однабережний. набережний. Павле Трохимовичу, знайомтесь, кивнув на інженера, це Вадим Іванович, батько Руслана. Ра... Радутний, збентежено назвався той, несміливо подаючи руку. Вони зніяковіло дивилися один на одного. Тренер почувався ніби винним перед батьком свого вихованця. А інженера мучили до кори совісті, що досі не спромігся познайомитися з людиною, яка не один рік терпляче навчала сина вправлятися з вітром. Подумав, що табурчак жодного разу не схотів зустрітися з Радутним і розпитати, як провів Руслан останнє тренування. Наш катер мчав до причалу, зробив півколо і майстерно, не торкнувшись дощок, Пришвартувався навпроти нас На його борту дві літери, написані чорною фарбою П.К. Патрульний катер У маленькій скляній кабіні виднілась голова штурвального На палубу з каюти вийшов скорич Прошу, товариші на судно Запросив, відчиняючи у борту дверцята І простяг руку, щоб допомогти Першим одним стрибком опинився на палубі столяр, потім тренер, теж без допомоги. Одразу видно, що звикли до човнів. Катер похитувався і табурчак нерішуче тупцював. Я нетерпляче доторкнувся до спини Вадима Івановича, і він наважився. Незграбно, важко відштовхнувся від причалу і не дотягся ногою до палуби на мить завис над водою але скорич встиг вхопити його за лікоть і різко смикнув до себе. «Не люблю води», – процедив інженер, щоб якось пояснити свою вайлуватість. «А ви молодець», – шепнув мені майор, збуджено, сяючи очима. «Тримаєтесь, комар носа не підточить». Мусив триматись, щоб не втратити рівноваги, невимушеності. Що ділось із супутниками не помічав». Не придивлявся до них, щоб передчасно не сполошити його. Посміхнувся на похвалу майора і заглянув до каюти. Там сиділи кнехт і дільничний інспектор Загата. Він тримав на колінах чорну невеличку валізу. Лейтенант змовницьки підморгнув мені. Мотор набрав оберти і катер повільно рушив. Полічив пасажирів Скорич, Столяр Микачур, Тренер Радутний, Табурчак, Боцман Лило, Загата, Штурвальний Я. Всього вісім чоловік. Нам належало пройти маршрутом, яким тренувався Руслан. Пливив фарветером від Бакіна до Бакіна. Від води тягло прохолодою, незважаючи на спеку. «Покажете, де розвертатись?» – гукнув Радутному. Тренер кивнув. Вони з табурчаком дивилися вперед, на хвилі, й мовчали. Ми обганяли моторки, яхти, рибальські човни, причал долинів. Лиман ширшав, наче вода розсувала стрімкі береги.